101,9 Radio 1 Radio 1 Sissi Wallin Kära lyssnare Jag tänkte egentligen prata om någonting roligt idag Någonting positivt Och sådär lite fröjdigt Kan man säga så fröjdigt Det är ju fredag trots allt Men så läser jag Jag prasslar här för jag läser en traditionell papperstidning De finns fortfarande Sporten skiter, mig bort. Men så här. Jag blev på jävligt dåligt humör för en stund sedan när jag då öppnar Aftonbladet som jag brukar läsa varje dag bland annat av alla tidningar. Och ser då eh, 15 bilder på första sidan på Nöjesbladet och även på löpsedeln. Kända svenska kvinnor, så här ser vi också ut, osminkade. Och så tänker jag bara så här, nej inte nu igen. Inte en 2013 en kampanj som på något sätt ska uppmana oss tjejer till att inte bry oss om vi ser hur vi ser ut, men ändå bry oss jätte mycket. Och då öppnar jag tidningen här som eh, i mitt, mitt uppslaget i Aftonbladet eh, nöjesbilaga Idag så står det osminkad, vi är också van eller vi är vanliga människor. Säger Agneta Sjödin, Anna Brolin, Magdalena Graf, eh, da Silva, Lulu Carter, Jenny Strömstedt. är den enda som har en rolig mustasch på sig. Och eh, lite andra brudar. Och jag blir så jävla deppig för att de här tjejerna är skitsnygga, det vet alla. de Paula är precis lika snygg. Är hon ens med? Eh. Nej, det kanske inte var, men eh, Vi tar Agneta Sjödin då, är precis lika snygg med som utan smink. Hon ser typ nästan exakt likadan ut. Och poängen med att man ska vara, det här chatet om att vi ska vara naturligt vackra, det funkar ju bara om man är jävligt vacker Oavsett om man har smink eller inte. Och nu är det ganska många killar som faktiskt i alla fall i smyg har börjat använda smink. För att täcka, men du vet, så här, lite mörka ringar under ögonen. De tycker kanske att det är lite skämt, men de gör det ändå. Och vi är nog en ganska stor massa, den gråa massan, som ser ut som så här cancersjuka gollums utan smink. Jag är, vet att jag är snygg. Jag är en snygg person generellt. Jag är en vacker människa. Jag är fantastisk. Ja använder allt det där. Bla bla bla. Men jag är snyggare med smink än utan. Det är liksom ett fakta. Varför ska jag förneka det? Och vem i hela världen ska ha rätt att bestämma hur mycket eller lite spackel jag ska ha i mitt ansikte? Ring och prata om det här. Om du tycker att vacker utan spackel fortfarande håller. Gärna tjejer får ringa. Fler kvinnor, det brukar ringa ganska dåligt med tjejer. Jag efterlyser er kvinnor idag. Killar är också välkomna såklart. Och prata om det här med smink och hur laddat det är. För smink för mig är någonting man kladdar i ansiktet som är roligt. Punkt. Det är inte någon form av stress eller press, det har varit det för mig när jag var yngre på olika sätt, lite grann i alla fall men jag kan absolut gå till Ica utan smink, jag kan gå hit utan smink ingen som ser mig, I tv vill jag gärna ha smink när jag gör, för att jag känner mig snyggare jag känner mig självsäkrare, och jag har väldigt ljusa färger, jag har liksom inga färger i ansiktet utan smink, jag har här vita ögonfransar vita ögonbryn, typ Ring mig och prata om det här. Om det liksom är fult att stå för att jag gillar att vara ytlig. Jag gillar att bry mig om mitt utseende. Är man en lite sämre feminist då? Är man en lite sämre flickvän om man inte är den här girl next door som bara ser ut som man har slängt upp håret i en toffs och gott ur sängen? För övrigt är det alltid de som lägger mest tid på att fixa sig för att se ofixad ut. I have my proof kan jag säga. Ring till mig 0200- 11, 12, 13. Vad tycker du om att Aftonbladet kör på löpet idag? att Så här ser vi ut osminkade. Och så är det bilder då på svenska kändisar. Så får kommentera just det här med smink och hur de tänker. 0200, 11, 12, 13 ringer du. Och jag undrar lite också. Vem har myntat det här med att man ska se naturligt vacker ut? För hur uppfuckade är inte våra hjärnor av de här idealen naturligt vacker? Vad är ens det? När vi ser reklamaffischer på så här tjejer eller killar också för den delen de mest kvinnor som står i duschen och så här, "Åh oh, duschar med aloe vera duschkräm. Då är de ju jättefixade och stylade. Jag menar jag har inte sminkat mig när jag så går in i duschen, det är ju helt meningslöst. Eller amerikanska serier och filmer när de vaknar på morgonen och är jättesnygga. När jag vaknat på morgonen ser jag ut som liksom Jag vet inte, Någon som har sprungit vasaloppet i bara pixorna och sen så här på något sätt hajkat i skogen i tre dygn och levt på tallbar. Så ser det ut när jag vaknar på morgonen. Och jag skäms inte över det. Ty jag är en vanlig människa. Ring till mig och prata om det här. Naturlig skönhet kan dra åt helvete. Vad är egentligen naturlig skönhet i så fall då? är att man luktar illa för det är ju naturligt då. Ska vi vara naturliga vi människor då kan vi ju sluta använda parfymer, deodorant, eh, tvätta håret med schampo så håret luktar så där lite, du vet, som fett hår luktar. Då kan vi vara naturligt. Naturlig skönhet, som man ofta pratar om, är ju inte naturlig. Det är det som är hela poängen. Varenda jävla bild vi ser är retusherad. Och Jag undrar lite vad i helvete Aftonbladet... Ursäkta mina svordomar här, nu är Jag är lite förbannad. Vad Aftonbladet tänker med en sån här kampanj, osminkad. Så ska man se de här skitsnygga, redan ändå skitsnygga kändisarna. Men kom igen, Malin Olsson utan smink. Så det är jävla snyggt inte ens jag om jag sminkar mig i 25 minuter liksom Vanliga kvinnor som läser då Som inte ser ut som de här skitsnygga programledarna Läser den här tidningen Kommer ju enbart att känna sig stressade Och pressade ännu mer Eventuellt Över att ah, Hon är snygg även utan smink Synd att jag ser ut som att jag håller på att dö utan smink 0200 11 12 13 Ringer du och pratar om det här Hej Anders Hej. Hej Du har en fundering ja, fundering och fundering. Jag kan väl säga så här, jag tror att det är väldigt vanligt att folk, eller folk, att tjejer i största allmänhet har ett dåligt själv, en dålig självkänsla heter det. Mm. Och att det är av den anledningen man sminkar sig, för jag vet ju många tjejer som, precis som du säger, som är som ser naturligt vackra ut utan smink. Mm. Men det är ja, också de men... står i flera timmar och sminkar sig, så att jag tror att... Att man nu går ut i tidningen och gör en sån här sak, det kanske är för att få de tjejerna som har lite dålig självkänsla att känna, okej okay, jag kanske ska våga prova att inte sminka mig då. Men tror du inte att det får lite motsatt effekt? Det finns ju några teorier eller det finns ju bevisat till och med att, och kan man ta en parallell här när man skickar ut för detta knarkare, typ så här Liam Norberg på den tiden, i skolor och ska prata om så här, Honey, kids ta inte droger det är dåligt eller begå inte rån. Då blir det så här <laughs> motsatt effekt för de tycker ju han är skithäftig som står där. Ja, är det inte ja. lite samma sak här? Att man, eller att man blir, istället för att det, det blir så motsatt effekt? Det är möjligt att det blir så, men samtidigt så tror jag att det här, precis som jag säger då: det finns många tjejer som, som tror att det är på grund av sminket de ja, blir accepterade, eller vad det är för någonting. Men då vågar de inte att ta det lilla steget att gå till jobbet eller till skolan, eller vad det nu går, utan att sminka och se vad som händer. Men, men tror du, Anders, att det är. Att det är tjejer som, om vi ska generalisera lite Det är tjejer som pressar varandra Eller sig själva eller för, Jag har aldrig hört en kille säga så här. Nu borde du sminka dig lite för du ser inte för, för jävligt, ut Det har jag aldrig hört <laughs> Nej, Killar ja, jag... är mer så här ja men nu går vi, sluta hålla på nu, Du är fin, kom nu, så går vi ja. Jag har en dotter i 15-årsåldern års mm, hur, hur gör hon då? Smink, hur mycket smink som hon har, alltså, det är helt galet alltså, Jag säger det åt henne hela tiden alltså. Varför ska du ha allt det där liksom? Det spelar ju ingen roll om du har det eller inte. Det är ju precis lika vacker som, ja, Ja, gullig pappa. Vad säger hon då då? Ja, men jag tror att det ligger lite i det du säger kanske. Att man är i skolan, där sitter man och pratar om det här. Jag har köpt den här Christian Dior-grunkarna. Och det är liksom det är lite mode över det hela också att man har ja. de här grejerna hemma. Ja, jag vet inte. Det känns för mig lite konstigt. Jag förstår det. Men du kan inte tänka dig att testa smink då? Ja, alltså, det, du sa ju att det finns en killar som sminkar som skulle ha en väldigt eh, pinsam kvinn i ansiktet. Så, och jag ska utkomfesta, det klart att jag skulle göra någonting för att dölja henne, det, det skulle jag göra. Men mm. sen så det här med handkräm till exempel som alla tjejer håller på att klata Jag fattar inte att de inte begriper att ju mer du håller på med det här, desto mindre producerar kroppen själv av de här fetterna som behövs för att hålla dina händer är fuktiga. Mm. Det är ju helt förkastligt. Jag har aldrig hållit på med det. Jag har alltid hållit på med yrken där man tvättar händerna med kräftiga tvättmedel. Och mm. Mina händer är fortfarande återfruktade utav, på naturlig väg, om man säger så. Ja, det är en annan diskussion. Tack, ha det bra. Tack. Hej. Okej, hej. Känner du som tjej som lyssnar att du måste sminka dig för att kunna gå ut eller känna att du duger? Eller hur reagerar du på den här kampanjen Osminkad när du ser de här kändisarna svenska kändisarna utan smink? Det är även sådana här specialer i tidningar hela tiden i skvallertidningar. Kolla så här. Rihanna utan smink. Hon kan också gå osminkad. Hon är också en vanlig människa. Vad, vad skapar det för känslor hos dig? Och tycker du som jag att det här den otroliga vurmen kring naturlig skönhet har gått för långt. Att det på något sätt ska vara fult att vilja ha smink eller färga håret. Om man, även om man vill skönhetsoperera sig så ska det anses vara så där ett enbart ett tecken på att man har dålig självkänsla, man borde gå i terapi istället. Jag lägger ganska mycket pengar varje månad på mitt utseende, men jag mår bra, jag går i terapi också, men inte för det. För mitt utseende tycker jag bara det är kul att pip, pippla med, fippla med, pippa med också för den delen. Men det är kul att fippla med. Och jag känner faktiskt att jag är inte avskyr på killar som inte har dem. Ofta är det väldigt normbrytande som man att ha nagellack är ju en del killar som har nu för tiden, men att ha liksom smink eller hålla på och färga håret. I alla fall kanske på mindre orter. Vi tjejer har det lite lättare där. Vi blir inte lika lika hårt dömda. Men vi blir ändå dömda för att vi inte är naturliga nog. Vi ska vara så där snygga utan att det liksom ska ligga någon något form av arbete bakom. Och det är väldigt få människor som är det. 0200 11 12 13 ringer du och tycker till om det här ämnet. Hej Rickard. Hör du mig? Har du Rickard? Ja, jag hör Rickard. Ja. Ja, hon hörde extremt fel där, så jag heter Kalle nämligen. Jaha, vad konstigt. Men då säger ja. vi det istället. Vad, ja, det vad tycker jag... Kalle då? Ja. Jag var bara en personlig reflektion där jag faktiskt i alla år undrat egentligen varför den människor eller främst ska stå kvinnor sminka sig. Det vem man gör det för. Ja. För att från, bara från mitt eget perspektiv så har jag alltid spruntat fullständigt i om, om då kvinnor i alla fall fallet gör det eller inte. Så det är sådär mm. en ting som, som i alla fall attraherar mig mer än sådär sagt de nästan mindre till och med. Bara sådär myndighet var vad är drivkraften bakom att man gör det här egentligen? Är det för sin egen... Nej, är, det, är det som en internt tävlan som du sa mellan Eller, eller, mm. eller vad man kommer ifrån? Om jag får spekulera, jag tror att det är väldigt många faktorer. Det är dels att vi har normer där man lär sig Det, ja, men man ser sin mamma kanske när man är liten står och sminkar sig så blir man nyfiken och så får man prova lite så tycker man ja, men det finns någon sån här ålder tror jag för många tjejer när deras mammor framförallt tar med dem till butiken och säger nu ska vi köpa smink till dig för det är dags liksom. och nästan man har inget val på något sätt att du är nu 14 år därför ska du börja sminka dig ungefär och alla kompisar gör det och det är ett jävla grupptryck men sen tror jag också att när man blir äldre så var det för mig när jag var 14 att alla mina kompisar sminkade sig så då gjorde jag också det att jag var svag och följde gruppen som de flesta gör. Men sen nu så skiter jag ganska mycket i. Jag sminkar mig jättemycket ibland. Och vissa dagar går jag en hel vecka osminkad. Jag är väldigt så här periodig och det definierar ju inte mig som person. Det är bara roligt om man har ork och tid tycker jag. Det är kul att kladda i ansiktet liksom. Ja, absolut. Det kan jag ju köpa. Men just när det är att jag blir ett bekymmer. Då är då man varför jag. jag tycker det är jättekul alla som vill gör det för att man tycker det är fantastiskt roligt. Det ska man jo. göra det men ja är... men jag, jag, det finns ju absolut en gräns där. Jag går ju på gym ganska mycket på ganska nära där bodarna, jag känner inte gått dit. Och jag byter ofta om hemma och går dit direkt och tränar så går jag hem och duschar för det är så nära så det är så knöligt att packa med sig allting så. Men då går jag ibland ner till tjejernas omklädningsrum då bara för att ja, men, byta tröja eller någonting och då står det alltid en rad tjejer i olika åldrar och sminkar sig ganska mycket innan de ska träna. Ja. och det fattar inte jag. Då har man lust att fråga, varför gör ni det här? Men jag vill inte lägga mig i deras val. Men, men där tycker jag någonting. Det är deras val, jag tänker inte fördöma det egentligen. Men jag undrar lite, what's the point? Du kommer ju svettas bort allting på fem minuter. Jo, men det är ungefär som jag undrar, så att vad är, liksom, vad är motivationen till att man gör För jag kan tänka mig att någon gång från av ja, begynnelsen i historien. så ja, Sånt här har vi väl gjort för att attrahera det motsatta könet. Ja, för de, de äh... kladdade ju farliga saker i ansiktet på, för 100-150 år sedan när vi inte hade riktigt smink. Då var det ju ja, men, olika typer av kemikalier man blandade ihop och hade på läpparna och ögonen. och så. Det var ju inte så bra. Så att det har ju alltid varit så. Sot ja, vet jag. Det är inte så farligt i och för sig, men det använder man. Äh, men frågan är om det fortfarande det är någonting som, är verkligen som driver folk att göra det för att man vill attrahera för att Jag vet inte hur andra kan jag tänka men jag skiter ju i helt och hållet om, om någon har gjort det eller inte. Det har ju inte mig överhuvudtaget. Så du, du bryr dig inte om en, om en tjej är sminkad eller osminkad egentligen? Nej, det, liksom, det avgör ingenting egentligen för min del. Tack för, för ditt samtal. Har det jättebra. Samma. Okej, hej. Vi ska ta en liten paus och sen ringer du vidare till mig jag har jag vaknat på fel sida uppenbarligen om det här med att vara osminkad Aftonbladet drar idag igång en hashtag en som heter osminkad där 15. nu rapar jag här, förlåt, jag drack för mycket vatten innan. 15 stycken kända svenska kvinnor visar sig osminkade och sminkade för det visar då att vi är fina som vi är fast ändå sminkar vi oss, men vi kan också vara osminkade och vara mänskliga Vad är poängen? För mig blir det en dubbelbestraffning av kvinnor att ja, men om du är sminkad så är det fel och du är osminkad är det också fel på något vis. Istället för att visa på att du får se ut hur fan du vill. Vem bryr sig? 0-200-11-12-13 är numret du ringer efter pausen. 101,9 Radio, 1. Radio 1. Sissi Wallin. Jag är förbannad. Det kanske inte är så att jag är förbannad inte så på någonting världsomvälvande som har hänt. Att de använder kärnvapen fortfarande i krig och sådär. Men jag är förbannad på en liten sak. Och det är att Aftonbladet nu drar igång någon slags kampanj som heter Osminkad. Hashtag Osminkad. Som går ut på att svenska kändisar jag ska rätta mig till det. det Paula är visst med. Jag sa att hon inte var det. Jag såg ingen bild på henne, men hon är visst med. <här> Bara så har vi sagt det i Aftonbladet idag. Och de ska då visa på något sätt att... Våra svenska kändisar, kvinnor då i det här fallet, i jättefina utan smink också. Så du ska också känna dig fin utan smink. Du läsare. Problemet är att de här tjejerna är skyddsnygga ändå. Jag ser så här bilder på Karin Da Silva, på Tilde de Paula, på exantal andra. De ser typ exakt likadana ut med som utan smink. Hur skulle man ha en bild på mig? Det sjuk Gollum, Hollywood-filmstjärna. Så stor skillnad är det med mig och smink. Och jag skäms inte över det. Jag skäms inte över att vara osminkad, men jag är förbannat trött på den här myten om den naturliga skönheten. För de flesta av oss är inte så jävla snygga när vi inte har fixat oss. Det är klart att vi känner oss man ska känna sig vacker och fina, och älskad ändå och allt det där. Men rent ytligt så tycker jag att jag är mycket snyggare och roligare person. Det sköjer mitt självförtroende också när jag har fixat till mig. 0200 11 12 13 ringer du och Pernilla är med. Hallå. Hallå. Hej. Hallå. hej! Hej. Va, vad tycker du? Jo, äm, jag tycker det massa saker. Jag vet inte vad jag ska börja. Men börja jag började, vart du vill. Jag börjar så här. Att jag är väldigt eh, lik dig, så jag sminkar mig för att jag tycker att det är roligt. Mm. Jag gör inte någon annan skull. Och jag började sminka mig när jag var tolv, jag är uppe två, så jag var lite tidig i alla fall där jag mm. borde. Eh, men det jag kan känna lite som oroar mig. Eh, just med smink och sånt där är att det känns som att det går lägre och lägre i åldrarna. Uh, och jag har en dotter som är tre och hon ser ju när jag sminkar mig och sådär och jag känner lite så att vi vuxna har väl lite såhär ansvar där att man liksom ändå visar någonstans att, att man duger som man är det här med naturlig och så vidare det, det ska vara roligt, man ska inte göra det för att man ska bli snygg så Nej. Jag menar. så när min dotter hon ser vad jag håller på med och jag låter hon kladda och också sminka sig och sådär och, och jag känner att Jag vill liksom sätta det ganska tidigt att det här är någonting som man gör för att det är kul. Mm. Inte, för inte för att det är pressat. Ja men precis. Jag tror att många yngre kan känna mycket press. Däremot så känner jag bara mina vänner i vår ålder så tror jag, jag tror faktiskt inte att folk gör det för att de känner sig pressade. Jag tror att de flesta gör det för att man vill känna sig fin för sig själv Eller att man tycker det är roligt. Och sen är det ju så också att det finns ju så mycket olika genrer när det gäller kläder, musik, alltså allting, inredning. Så man mm. ska man inte få en egen stil i ansiktet då, liksom, tänker jag. Nej men det, det, tycker du som jag att det är väldigt dömande också? Ja men så här, hur, ja, men om man inte sminkar sig då är man lite bättre och lite starkare än om man sminkar sig. Alltså jag kan säga så här, det beror på hur man ser ut alltså jag, jag känner inte att jag skulle känna mig så jävla cool om jag gick ut utan smink mm. jag har fått så här hormonutslag efter graviteten typ helt finnig mm. um, nej tack, jag, jag bjuder faktiskt inte på den, för jag skulle känna mig som en grå mus, plus att men sen har jag kompisar som aldrig sminkar sig. Som jag tycker är så himla fina. Utan mm. smink man kan känna sig nästan lite avundsjuk. Jag bara gud jag skulle också vilja ha såna här mörka ögonfransar. Och perfekt i liksom. Och, sådär. Men sen är det ju så när de väl sminkar sig så ser ju bara konstigt ut. För jag har alltid sett dem utan smink. Och då blir mm. ju det märkligt. För det kanske är en vanig grej hur man ser människor. Så när man känner när man är vana att se dem så här pudrade och sminkade i rutan. Och sen när man ser dem utan så kan jag tänka mig att de ser typ likadant. Jag har faktiskt inte kolla, men jag kan tänka mig att de ser. Det är nog några större chocker. Men man ser ju vilka som har och sådär. Mm. Ja, men men, men vad kan... tycker du om Aftonbladets kampanj nu Helena Trus som är eh, nöjeschef tror jag, eller hon, hon skriver i alla fall en kolumn här jag är inte säker på hennes titel, men hon skriver då att de gör den här kampanjen för att visa på att eh, de här kändisarna också har gråa vardagar när de går osminkade och, och det är befriande att se. Och så. Vad, vad tycker du om det? Jag tycker bara att det är trött. Alltså, ja, alltså jag, känns, jag tror att tanken är god. nog. Ja, det tror jag, alltså, det jag också. Säkert väl, men jag kan känna så att det blir lite så här, utfyllnad. Att vi ska hitta på något kul och nu ska vi göra det här. Och det ska vi dra PR och Jag kan bli så här... Nej, jag vet inte. Och som du säger, nu har ju inte sett bilderna. Men jag, ja, ja, men då skulle jag vilja se något riktigt jävligt. Alltså, så att du får lite sak. Ja, någon som ser ut som en riktig skräcködla vill man ju se. <laughs> för att känna så här, ja, men, där har vi en identifikation. Ja. Men jag undrar lite också, Pernilla, innan vi lägger på. Eh, kan inte vårt utseende bara få vara? För jag blir så trött på att ska vi tjejer inte kommenteras för att vi är vackra hela tiden så ska vi kommenteras för att vi är så himla naturliga. Åh, jag vågar ha håriga ben i ett förhållande. Åh, jag vågar vara lite tjock. Så kan vi inte, hur ofta kommenterar man snubbar? de manliga programledaren, det pratas ju aldrig om deras utseende i stort sett. Ja, det vill hackas lite på dem också. Men det är väl inte samma, samma sak. Jag vet ja, men det skulle inte. aldrig vara en sån här liksom, kampanj för så här Titta, vi, vi är lite lönfeta allihop här, de här gubbarna i tv, men vi är glada ändå. Ja, men det är ju så. Vi kvinnor, vi döms så mycket utav vårt utseende. Det jag menar också också med. Min jag vill inte liksom, att, vi vill att hon ska kunna, liksom, hon får ha hur mycket smink hon vill. Hon får ha hur kort tror hon vill. Hon mm. ska liksom inte dömas utav sitt utseende. Och vill, inte, vill hon gå i håriga ben? eller liksom, Om hon är jättevacker och osminkad Eller hon kanske inte alls är vacker och osminkad Men inte vill ha smink Då ska inte hon behöva ha det Det har, ingenting, liksom, det har inte någon annan med att göra För det är hennes kropp liksom. Punkt, slut. Mm. Det, det känns bara sjukt att någon ska säga hur man ska se ut Jag tycker det liksom. Jag tycker alla ska göra precis vad fan de vill Och även männen liksom. Vill mm. man nu sminka sig som man så gör det Menar, och Sen tror jag faktiskt, men jag ser helt ärlig, på de här bilderna som jag fortfarande inte har sett, så tror jag säkert att det är någon som har smik, sminkat sig lite konsiler eller nånting. Då skulle man inte få mig mm. att någon är skyldig till det. För man är ju ändå sådär. Jag, jag skulle inte vilja liksom, ta ett kort med stjärnor av världens finne. Nej. Tack för jag ditt det. Jag håller med dig. Kan jag säga. <laughs> nej, okay. Eller jag har inga problem, jag kan göra det. Men varför det säger? Man vill väl lyfta fram den bästa sidan av sig själv, eller hur? Ja, men Precis, och när vi lever i ett ytligt samhälle liksom, så är det. Mm. Och jag tycker det handlar mest om jag tycker naturlig eller icke-naturlig. Vad är naturligt i det här samhället egentligen? Mm. Det handlar om att man inte ska döma andra. Det är det det handlar om, tycker jag i alla fall. Mm. Mm. Tack snälla för ditt samtal. Ha det bra. Ja, tack Hejdå. Hej. Vi ska ta nyheter. Ring till mig efter dem och prata om det här med smink. Och jag tycker att man förminskar just den här naturliga skönheten som det så ofta pratas om. Jag tycker man förminskar unga tjejers hjärnkapacitet när man säger att oh, men du är en sån dålig förebild om du sminkar dig. De behöver ett naturligt ideal. Vänta, jag tror faktiskt att de flesta som är unga vuxna i, alla fall, i övre tonåren eller kanske till och med även yngre fattar det. De fattar att så här, även den här kändisen man ser på tv bland eller vem det nu kan vara är också osminkad ganska ofta. Och den är inte sämre för det. Och de fattar också att smink behöver inte bara vara en press. Det kan vara ganska roligt. Sen finns det många som lider av den pressen. Men det är inte så illa som jag tror att vi tror. Vi måste sluta se kvinnor framför allt- och sär särskilt unga kvinnor som offer hela tiden. Vi sminkar oss för att vi är offer. Vi har sex för att vi är destruktiva offer. Vi dricker alkohol för att vi är offer. Vi kanske vill bli fulla knulla och ha jävligt mycket läppstift ibland. Kan vi inte få ha det då? Utan att någon ska komma och moralisera- 0211 1213 ringer du mig efter pausen du lyssnar på Sissi Valin i Radio 1. Radio 1 Radio 1 Sissi Valin Det är väldigt intressant den här dubbelmoralen som absolut jag också är en del av att vi som då i någon form av offentliga personer ska se oss som förebilder, vi kvinnor framförallt vi får liksom automatiskt en förebildskåpa att ta på oss vare sig vi vill eller inte och jag tycker att alla vuxna är förebilder för barn men det får liksom finnas en gräns för hur mycket man ska anpassa sitt liv efter att vara en bra förebild och en sån här svinlöjlig grej som jag, och Civalin, tycker existerar är det här med att vuxna kvinnor inte ska få sminka sig att man på något sätt Ska vara så här, oh, jag är lika fin osminkad. Ja, men om du tycker att du är lika fin osminkad, varför sminkar du dig då överhuvudtaget? Jag tycker att jag är fin som jag är på alla sätt, men jag är snyggare sminkad. Jag är lite finare med smink, jag står för det. Och i Dagens Aftonbladet så läser jag, det var inte 15, det var 17 eh, svenska kändiskvinnor som visar sig både då sminkade och osminkade för att visa på att det här är vi är också människor, kolla vad naturliga, jag kan också ha sig under ögonen en måndag morgon, ja, men surprise! Men det som inte framgår i artikeln lika tydligt är att vad jag då kan gissa bara, hälften av de här brudarna har liksom sprutat in det ena och det andra i ansiktet och lyft lite hit och dit, det är helt okej okay då. men att samtidigt vilja visa på så här, Åh, vad fin jag är osminkad det blir en viss dubbelmoral för mig vad tycker du? 0, 200, 11, 12, 13 att man inte istället kan stå för att så här, jag är en människa och smink är en sån otroligt liten del av det jag är varför ska allt fokus alltid ligga på kvinnors yttre? behöver vi mer fokus på vårt yttre hela tiden? nej om man står som sportjournalist i tv som Anna Brolin som är en utmärkt sportjournalist och ja, gör det jobb som även många manliga sportjournalister gör, minst lika bra, så får ju hon väldigt mycket fler kommentarer om hur dallriga hennes överarmar är eller hur ful hon är eller något sånt där. Som har helt ovidkommande om det hon pratar om men som har med hennes yttre att göra. Hur många kommenterar manliga sportjournalister, sportkommentatorers utseende? Inte särskilt många om man jämför. Så att det här fokuset tycker jag måste försvinna. Vad tycker du? 0, 200, 11, 12, 13. Samtidigt så är vi ytliga varelser. Jag är, står för att jag är ytlig. Men bara för att jag har sminkat mig skitmycket en dag och höglackat så jag är jag inte i behov av att alla ska säga så här. vad fin du är, vad fin du är, åh vad fin du är. För, kan, visst tack, det gör inget, du får gärna säga det. Men kan vi prata om min hjärna också? Även om jag gillar att klä upp mig och fixa mig ibland så är den jag är och det jag säger det som är mest relevant. Eller? 0200 11 12 13 Hej Helene Ja hej hejsan jag heter Helene Hej vad tänker du på Ja men jag tycker att jag håller med dig Absolut Jag, jag har gafflat så mycket här Vilket är, ja. håller du med om mest Jag håller med att det finns någon Någon dubbelmoral i, i de här uh, Utvisningarna Några kvinnor Och att, Precis som du säger det är alltid Jättesnygga människor som De tar ju inte liksom Någon jättetjock Eller någonting sånt där Och, och då, ser jag, då tänker jag så här: det skulle vara häftigt Om man gjorde det, om man kunde hitta den här Tjocka, runda Innan som kunde säga det Ja, det förekommer ju Men det blir så himla så här, tycker jag När älskar dig själv Som den du är, och sen lägger Samma personer som säger det, typ 42 000 på skönhetsingrepp på ett år men, sen, sen, men en annan sak som, som också nu Jag tycker att Sen så finns det en dubbelmoral i det här att säga så här: Nej, men jag sminkar mig för min egen skull. Mm. Jag har sagt för det, det förut, men din jag din har din tagit din. tillbaka det nu för jag inser att så ja. är det ju inte. Nej, för att om du bodde på en ö, skulle du sminka dig om du var den enda personen som bodde på denna Nej, det skulle du inte göra. Nej, Gud, nej vad? Tråkigt. Eller, om du stannar nej. hemma en hel dag i din egen lägenhet och du sminkar dig då. Det gör du nej, det vet jag nog ingen som gör faktiskt. Nej, men sen kan det ju vara för sin egen skull att just man... Det handlar om andra människors bekräftelse, men att man känner sig ja. vackrare och man ja. framhäver sina drag och sådär. Ja, men precis. Och det, och det har du rätt i. För att, eh, det är ju jätteskönt om man känner sig vacker utan smink. Och det gör jag. Jag gör det. Mm. Eh, men jag sminkar mig också ibland. Lite då och då. För du känner dig ännu vackrare, antar jag. Ja, och det är inte att man ska hyckla om och säga... Och det är en signal också tror jag och jag tror det finns liksom om man går in i det här ämnet och tittar på forskning och experter så det handlar ju om att vi vill säga till, kanske till det andra könet eller ja man kan ju vara ledsig också men liksom mm. att jag är intresserad av någonting, mm. jag tror att det är en signal. Ja, det finns ju massa gamla liksom kodex kring så här rött läppstift. är sensuellt och långa ögonfransar i sexigt och så här. Och det är väl normen man får välja då om man vill tillhöra eller inte. Eh, eller man kan ju plocka russinen nu kakan där. Det är väl det bästa. Men jag, jag känner precis som du också att. Ja, men jag tycker inte att Bara för att man sminkar sig så betyder ju inte det. det jag tycker man ofta klumpar ihop det här. Att, Åh, jag känner mig så ful utan smink. Jag kan inte ens visa mig på så här, lokala mataffärer. Det blir så jävla svartvitt, tycker du också det? Att, ja, men det finns en massa kvinnor som tycker att de är snygga utan smink. Men de är snyggare med smink. Får man inte tycka det, eller? Först, jag jag oh frågar God. inte dig, för du håller med, men tror du att det resonemanget går mycket så? Jag jag vet inte vad det med. Ja, jag vet jag svamlar så mycket ibland. <laughs> Nej, men just det här att man, man förutsätter ganska ofta tycker jag man då menar jag så här, folk i allmänhet samhället ganska mycket killar som som har massa föreställningar om hur tjejer i och funkar och så där, Att alla tjejer som sminkar sig ofta och mycket gör det enbart för att de har så himla svårt att visa sig ut. De mår så dåligt över dem, hur hur de egentligen ser ut. Medan jag tror att verkligheten är så att de flesta tjejer tycker att de ser fina ut utan smink, men finare med smink. Mm. Att det blir liksom en för stor sån här dramatisering kring varför man sminkar sig. Så, åh, det måste tyda på att du hade en jobbig barndom eller hur, din mamma såg inte dig. Det är därför du har så mycket läppstift nu. Ja, jag tycker det finns ett hyckleri. Jag måste säga att liksom, det finns någonting, alltså det finns, no, det finns något vårt dilemma i det här kring nakenhet också, för att, Mm. Jag, menar, jag tänker på den här uh, wrecking ball nu, den här Miley... Cyrus-videon som är jättediskuterad, ja. ja. ja att, alltså, och ena sidan tror jag att man bestämmer sig för... Men vad är det som är fel med nakenhet? Mm. Det första, var kommer det ifrån? Och det kommer ju... Det, jag vet inte exakt, men alltså vi... vi, vi Du bara tappade tråden där, tappade hoppet på mänskligheten. Nej, men jag förstår, det blir en väldigt dubbelmoral. Vi har en otroligt sexualiserad tid. Å ena sidan så ska vi titta om våra kroppar. Och det ska vi ju, tycker jag. Det mår väl alla bäst av. å andra sidan så får man inte visa sig naken som en artist. Jag vet inte varför. Jag sjunger själv, men jag skulle aldrig komma på den idén. Men å andra sidan så liksom... Ja, så ska hon då blömas för att hon gör det. Och bestraffas. Vi mm. Men skulle hon stå där i polotröja skulle hon ju också, folk också tycka så här, Gud vad tråkig du är, vilken nuckar du är, nu får du skärpa dig. Du dig lite? Mm. Så att det blir ju också den här, jag som, som tjej själv, och du säkert också, känner ju den här pressen att hur vi än gör så blir det ju liksom fel. Så då kan man lika skita i och göra precis som man vill istället. Mm. Men det är lättare sagt än gjort ibland. Men okej, avslutningsvis, vad, vad tycker du om den här kampanjen i stort då? De vill väl uppenbarligen väl på Aftonbladet, men det, jag tycker ja, att det blir... Jag det. De vill väl, och de har se, man har ju sett det här många gånger. Men jag reagerar precis som du. Ja, men ta in... Ja, de har här jätteknallt utgård i sin Ja, de är jätte... Men det är inte kanske alla. Det har ju valt utklipp från sådana som är välbevarade och liksom. Ja, men det, är det är alltid de, Jag kommer ihåg när, när Tuva Novotny skår det sen var så här, Jag vägrar bli sminkad i intervjuer för mycket för jag vill vara naturlig men ja, det är jävligt lätt för Tuva fucking jättesnygg Novotny att säga så här. Aha. som har knappt sett någon skillnad på medel utan smink hon är lika rosenskimrande och ja. superfin och fräsch för det. Lätt för henne att sitta där och säga att oh, alla kvinnor borde vara mindre sminkade jag kommer inte ihåg om hon sa ordagant det men det var liksom lite sensmoralen att vi blir alldeles för stylade och det är inte bra signaler. Så, Nej men om jag vill det, om jag vill ha en halv flaska hårspray i håret och jävligt mycket läppstift. Varför ska hon komma och säga till mig att jag inte bör ha det? Mm. För det, det är så kan jag känna. Vad, vad känner du kring det? Ja, jag jag, jag har det med. Vi är så ensa jag, så vi, vi ligger på. Vi måste, vi, måste, vi måste erkänna att vi sminkar oss för att vi vill se snyggare ut. Mm. Det är den ena saken. Håll inte på att med det. Sitter du på en och då sminkar du fan det Och sen så, så de personliga sniken. Jag har läpstift mig. Det är det enda jag får på mig, liksom, dagligen. Mm. Eh, Varför det? Det är mycket finare utan. <laughs> nej, det är, Skoja. Inte, för bara. Alla, alla säger till mig så här eh, vad trött du ser ut. Om jag inte har läpstift på mig så ser jag så trött ut. Ja. Det, eh, det är okej. Okay, det är en anledning. Nej, men jag bara, det bara, men jag förstår. Eh. Ja. <laughs> ja. Nej, men de säger det på här jobbet här. Killarna ibland, de vill ju inget illa, men nu, nu känner de ju mig, men i början var det så här men ser ser du sjuk? nej jag bara osminkad Jaha. <laughs> tack för den nej jag skrattar åt den men det är också ett kvitto på att så här, jag vill inte att folk ska tycka att jag ser sjuk ut så jag, jag, jag gör dem en tjänst jag vill inte skrämma barn tack för att du ringde ja. ha det fint okay. hej. ring till mig 0200 11 12 13 och tyck till om det här hej Urban ja hej hej vad tycker du då? Jag, jag, kan ju, jag kan ju säga det att, att, att jag tittar på, på datan på eran er kanal och du vet, mm. du, du, du är väl sminkad på, det, på de bilderna misstänker jag väl va? Ja det är nog, jag vet inte vilka bilder du menar men det tror jag mm. Men kortfattat vad gäller vad, vad, vad gäller det Du, du, du ser bra ut där och eh, men du, ser min, se, du, borde, du borde se minst lika bra ut eh, eh, eh, inte minst lika bra men du borde se bra ut även utan Ja, jo men tack, vad gullig du är det känns, ja. eh, jag är trygg med det jag känner att jag har inte självmordstankar utan smink, nej, nej, nej, nej. Men, men, men, men en annan grej med smink va mm. eh, Jag har eh, eh, jag kan ju säga det min tjej mm. hon, hon har aldrig sminkat så mycket Nej. Hon är, hon, hon, är, hon är född 65. Mm. Eh, hon ser ut som 30 max 35. Jag måste tänka, när man är född 65, då är man alltså... <laughs> hur gammal är man då? 40... 3, ja. nej 47 Vad fan blir jag? Ja, jag kan inte precis, räkna ja, 40, ja. Ungefär. ja, jag förstår Men, men det, det det beror på att delvis så har de, så har de som, som jag har gått på med med, med Ja, det blir man ung av i hyn mm. ja. Jag har dessutom mejlat till dig om ett uttryck tidigare Jaha, ja, det, det minns jag inte Det får så mycket mejl, ja. vad har du skrivit då då? Ja, ah, du, du, du, du kallar det för pardans. Det är Stockholms pojp. Jaha, okej. Jag ber om ursäkt för det. Socialdanser. Ah, ja, det var, det var slarvigt ja. av mig. Men fortsätt ja, men, men, då. Men, alltså, det, det, ah. men att eh, smink alltså, förstör hyn om man håller på för mycket. Ja, det finns ju så bra smink idag som, som nästan snarare skyddar hyn skulle jag säga. Men det där är väl, ja, förr i världen så var det ganska mycket skit i smink. Nu är det mycket bättre. Nu har de hårda kontroller också på att det ska vara jo, bra man, det prylar i. Hyn och, och allt där man smör, det där grejerna måste vara på smörjare efteråt och allt det där grejerna. Mm. Sådana här grejer. Ja, det är, äh, mycket, mycket med det där då. Ja, det är mycket. Men din ja. din tjej då, hon sminkar sig inte så mycket alls utan hon kör naturl naturligt. Ja. Oj, nu händer något där bakrun. Ja, jag fick jobb där. Ja. Äh, taxi äh, eller? Jo, nej jag har kört taxi. Och sen och så sen efter hörde att jag kört taxi nu Ja. Jag har jag kört de flesta utav ut, ut de här utav ut, ut de här eh, tjejerna ett eller bara ja ah, det är lugnt ja, det jobb ja ah, nu händer. du får gå tillbaka till ok ja, man, men alltså, det fara inget Jag ville bara, jag bara tala ah, ja. om och och, och och jag har haft dem i, i bilen som som, som, som som har sminkat sig i bilarna ja ah. och eh, det, när man ser på dem som håller, håller på i tv och så här och sminkar sig varje dag ja ah. de är slitna i hyl Mm, du skulle lite där ja. man, man, man kan inte undgå. Nej. Undgå när när det kommer, när det kommer sådana där, så där så kallade kändisar som jag säger. Mm. Jag bryr mig inte om en kändis eller okändis ja, eller. lite det bryr du det allt annars har du inte lagt märke Nej, det till jag det. Nej, det gör jag inte. <laughs> okay, jag ska jag... Nej, jag förstår. Ja. Nej, men du, du har en poäng där eller du har fått fram din poäng. Jag tror inte jag håller med dig. Jag vet att smink idag kan faktiskt vara bättre för hyn alltså vissa produkter än en äh, Det, kan jag säga. Men väldigt hudvårdande och sådär. Och vi lever i ett ganska stressigt klimat och det är föroreningar i storstäderna. Och då kan det vara skyddande med smink faktiskt. Och det skapar också att man känner sig sämre. Säkert. Men du, tack för ditt samtal. Ha det bra. Kör försiktigt. Ja, det, ja, det vet jag. jag ska köra fram och hämta kunden. Ja, gör det. Hej då. Vi tar en liten paus, men det är många som ringer. Jag ska ta så många samtal jag bara kan efter denna paus. Vi har en timme kvar sen också. 0-200-11-12-13. Är det här vacker utan spackel en Passande, modern grej att säga fortfarande, jag tycker ju inte det, men tycker du annorlunda att det absolut håller att säga det till tjejer, du är så vacker utan spackel så ska man känna sig så här fin som man är eh, när det är själva verket för mig och för många andra tjejer tror jag handlar smink handlar inte om att man hatar sitt utseende utan utan det handlar om att man tycker det är kul och förbättra det lite och förändrar det ibland 0200 11 12 13 är numret du ringer till mig efter pausen här i Radio 1 Radio 1. Radio 1. Sissi jag heter Anna Cecilia Valin, mer känd som Cissi, och jag undrar, jag har en väldigt stor fråga till dig som lyssnar, om du kanske kan svara på den. Varför? är det så att våra kvinnliga programledare i tv framförallt jag gör ju radio men lite tv också så man kommer inte undan riktigt blir så väldigt granskade inte för att vi inte betalar tv-licens inte för att vi skattefuskar inte för att vi slår våra barn utan för att vi har inget smink på oss eller vi har för mycket smink på oss vi är lite för feta, vi är lite för smala vårt utseende är det mest primära vad vi än gör, hur många högskolorpoäng vi än må ha, nu har jag ju inga högskolepoäng men jag hade kunnat ha eh, haft Vad, hur många språk vi än kan, hur mycket vi än vet så spelar det ingen roll egentligen för att en kvinna ska alltid främst enligt normen som det tycks vara i alla fall bedömas efter hur hon ser ut och jag tycker hela den här, det här schablet om, åh du är så fin utan smink och nu Aftonbladet 2000 jävla 13 låtit så här, x antal 17 var det väl, eh, svenska programledare eller såhär kändis tjejer visar sig utan smink i tidningen idag. Och de ser typ exakt likadan ut, utan att mer För att visa då att, titta, vi är... Eh, rubriken är lite luddig, det är så här, vi är också människor. Eller vi är... <laughs> så här, vi är som folk är mest, är liksom sensmoralen. Och jag blir bara så här, vad är poängen med detta? Vad vill man säga med den här kampanjen? Det lyfter ju enligt mig bara ännu mer fokus på tjejers utseende. Kan vi inte få vara... Lite som vi är i fred ibland. Vi är inte där i tv eller vad det nu kan vara på scenen för att vara ögongodis. Då kan man köpa en supporttidning eller titta på modellbilder om man bara vill ha något snyggt att titta på. Utan vi är där för att vi är kompetenta, vi är bra på det vi gör. Och vad spelar det egentligen för roll hur vi ser ut? Om vi har smink, om vi inte har smink. Varför denna hang-up? Kan någon svara på det så vinner ni glass varje dag livet av mig. 0200 11 12 30. De är telefonnumret. Du ringer och tycker och tänker kring detta. Hej Maria! Ja, hallå! Hallå! Du vill snacka om det här med smink. Ja, alltså jag är ju helt på din linje så det kanske blir lite upprepning. Jag... Nej, men det är jag älskar när folk <skratt> håller med mig. Nej, jag, jag tycker det är kul när man säger emot också. Men ja, shoot! Nej, men jag tycker att den här kampanjen faktiskt är ganska tröttsam. Det känns som att dels så känns den otroligt eh, och sen känns det bara så här, men ska vi skambelägga smink nu också det, det är, finns väl ingen poäng med det är, klart folk ska sminka sig och se bättre ut och det, alltså, kan vi inte bara få vara varför ska vi konstant prata utseende om kvinnor jag, jag, jag tycker det är sant och sen så tycker jag också det blir jävligt komiskt när de här tjejerna som visar upp sig när mm. man ser att det är liksom flera av dem de har de har målat ögonbryna och de har kajal på deras osminkade vad säger det till människor som absolut inte ser ut så där osminkade det blir bara en meny Ja men det var ju flera bilder jag ser absolut ingen skillnad nej. Det lite, så här, men, jag kan det. ta två bilder med. Jag, nu har jag ganska mycket smink för jag var på nyhetsmorgonen i morse. Är här, ah, här är jag osminkad eller inte riktigt men eh, nästan. Och här är jag ja, men, lite mer. Någon som har sagt den har ingen foundation men den har kajal och mascara och lite ögonskugga men inget det, det blir bara så här men det, det ger ju ingenting ändå. Jag tycker att det är tragiskt. Men tror, tror du på det. Alva då? Du tror inte det men om om du får gå bort från dig själv lite Maria att människor, svenska folket idag, kvinnor läser det här känner sig gud var befriande att se Tilde de Paula utan smink eller att Malin Olsson har lite på sig under ögonen eller, eller blir det som, som mest motsatt effekt som jag är inne på? Ja, alltså hade det varit att de såg ut som spöken på de osminkade bilderna ja, då kanske folk hade så här: ja ah, vad skönt, för det blir ju också en liten gotterieffekt av det <haha> ja så här. Alltså, lite så och det tycker jag inte heller är nödvändigt vad fan de får väl sminka sig bäst de vill. Men nu ser de ju likadana ut i princip allihopa. Så att jag tror att den effekten känns lite som att den... Den ja. uteblev kan man säga. Ja, lite. Alltså, det är så här snarare okej. Okay, jag måste tydligen lyfta mig och permanent måla ögonbryna och förlänga fransarna för att alltid se sminkade ut. Alltså, mm. Men jag tycker inte det är något fel. Nej, jag jag gör det. Jag förlänger fel. mina fransar för att jag tycker det är jättetråkigt att måla mascara och jag ser typ ja, ut som ett cancersjukt barn utan... det Folket. Alltså, gör vad du kan för att se så vacker ut som möjligt liksom, det Det Men det har viktigt. blivit lite tabu att vilja se vacker ut, tycker du inte det också? Jo, Gud. Herregud, det är ju. Ja, ja. Och det är verkligen inte roten till problemet. Jag tycker att det är helt fel ingångsläge. Jag tänker att alla de här småkina om man ska få deras liksom respekt och kunna prata med dem då kan man ju inte börja prata om att oh, du ska klä dig i helång och du ska vara osminkad. Alltså, Nej det men det är... blir ju ännu mer regler att hålla sig till. Det blir ju ja. inte den här friheten som jag tycker att jämställdhet och feminism går ut ja, på. Exakt. Att du får vara som du är utan det blir ännu mer så här. fast du får inte vara så här för då är du lite sämre och lite svagare. Ja det ska inte finnas att du sminkar. Nej jag är tröttsamt. Men eh, vad, avslutningsvis har du Maria ägna vi lägger på. Varför tror du att det är så mycket fokus fortfarande på oss, på tjejers utseende? Och inte lika mycket på killars på samma sätt. Ja, oh, en jävlig bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Jag har väldigt svårt att se framför mig att de hade gjort en kampanj i Aftonbladet på löpseden dessutom idag. Det stod så här Plura och kompani berättar om sin övervikt. Vi är fina som vi är ändå. Och så är det så här eh, småfet är typ hashtaggen. Skägg. Vad sa du? Ja, eller berättar om sitt skägg. Så trimmar vi mustaschen. Nej men alltså det... Nej jag vet faktiskt inte. Det är märkligt. Jag vet inte vad det är som, som gör att det är så intressant att gå in på detalj när det gäller tjejer. Det är... Ja, du vann inte heller glass varje dag av mig här. Vi får se vem som knäcker den nöten. Du får klara det utan. Ha en jättetrevlig helg hör du. Du samma. Ja, kram på dig. Ja, hej då. Ring till mig efter pausen och prata mer om det här med yta och dubbelmoralen vad jag kan tycka i alla fall. Du kanske inte håller med. Det är ju inte, har ju inte varit någon än som har ringt och hyllat den här kampanjen hos Jag tycker att den är jättebra. Ring för 17 så diskuterar vi lite. 0200 11 12 13. Varför är det så mycket tjat om den så kallade naturliga skönheten vad är egentligen den naturliga skönheten nu fick jag rap SM här förlåt, vi tar en paus, jag har druckit för mycket bubbelvatten, 0200 13 är numret i alla fall, vi hörs alldeles strax igen Radio 1. Radio 1. det här med naturlig skönhet som det snackas så mycket om vad är det egentligen Ring till mig Sissi på 020 11 12 13 och eh, Peter är med. Hallå Peter. Tjena Sissi. Tjena. Det är bra, hur mår du? Ja, skitbra. Härligt. Jag tänkte bara säga först och främst så ska något inte lever det ditt eget utseende. Nej, jag, jag är ganska ja. ironisk men, <laughs> men det är så här man får väl tycka att man är snyggare med sminken utan smink. Det är väl okej. Visst är det så, men den här grejen som Aston kör nu, det är ju bara en sån här... Mediagrej, för att få mer klick på hemsidan- sälja fler lösnummer. Den ah. dagen de får alla de här tjejerna- som nu är med på de här bilderna- och köra exakt samma natura i tv-sändningar- då ska jag börja tro på det här. Men det kommer ingen av de här tjejerna vilja göra. Och det tror jag inte. Jo, vackert utseende säljer. Så är det bara. Mm. Och så här har det varit i- ja, sen stenåldern att man började smycka sig- redan på den tiden. Ja, ah, inte med smink det... kanske- men man hittade prylar som man- ja, men precis. Satte på man sig, ja. På. Det är samma sak Fan, om man går till fristan eller vad den gör. Man gör det för att man har gått och för att man vill att man ska se bra ut det. Ja, det gör ju killar också. Ni har ju massa, eller jag ska inte tala, tala för dig här, men det är massa snubbar som lägger jättemycket tid och pengar på sitt utseende också. Ja, men det är klart att det gör. Och det, alltså det säljer så den jävla kampanjen Astonbladet har. Jag tycker bara det är töntigt. Och ja jag gillar den absolut inte. Det är, det är ingen det som har ringt och hyllat den. Det tycker jag är lite oroväckande för Aftonbladet. Nej men det finns ingen substans bakom. Alltså du förstår ju Vilken jävla nöt som helst, att det bara är för att de vill eh, få klippa och sälja mer reklam. Och jag hatar, fler, vet du vad, jag fler. hatar när det är så här, vi gör det här av, de har säkert ingen ond vilja, men så här, de får att låta som att de bryr sig om så här, oh vi bryr oss som ideal och vi vill krossa bara bullshit. Nej, det, det var som när de körde den här, vi gillar olika kampanjen för några år sedan. Och man bara så här, du vet när SD kom in i riksdagen och allt det där. Ja, just det. Och då eh, så fick de ganska mycket befogad kritik jag tycker, för att folk började såhär, kolla på hur Aftonbladets redaktioner såg ut. Och det var ju inte så himla olika där. Det var ju bara såhär, vita människor som hette sån i efternamn. Ja. Så att, det är så här, ni gillar olika fast inte hos er då. <laughs> man kanske ska såhär, se över vad man har på fötterna innan man drar igång en sån här välvillig kampanj. Ja, men jag tycker jag också. Men alltså, Sverige har blivit ett sånt där land där får man knappt säga vad man tycker. Och den som inte tycker att en normalt sminkad tjej är vacker, den personen han ljuger. Mm. Jag hade en som tidigare sa, nej äh, men jag tycker inte att sminkade kvinnor är vacker eller något där. Det är bullshit, det är klart att de är vackra ibland. Mm. Nu dejter jag en tjej som inte sminkar sig faktiskt, som är förbannat vacker utan smink. Mm. men när hon sminkar så, här, så blir det lite extra alltså, förstår du vad jag menar ja, ja. Alltså, man vill inte sminkas hela tiden och hon sminkar sig kanske 90% av tiden sminkar hon säger inte och 10% sminkar det är inte mm. det att jag ute till sminkade tjejer men det är bara med det, det är klart att tjejer är snygga när de sminkar Men så är det bara men är det lite tabu tror du för som kille säger säga det till en tjej vill tjejer att en kille ska säga att du är lika fin utan om man inte Nej. tycker det då det, det, det tror jag inte men det är du vad jag tror ja, ah, spekulera här lite. Jag ja, tror men... att, som du säger, att de, de flesta killar, om jag får generalisera, tycker nog att det är väl klart att alla sätt där man kan förhöja sitt utseende är ju bra. Alltså då är man ju ännu snyggare. Men, ja, men vi killar är killar ju likadant. Ja, ja. Jag menar... Eller varför köper vi ny skjorta? Eller, varför köper vi nya skor? Ja, det fanns en slogan för en jävla massa år, år sedan där det stod, titta på dina skor, andra gör det. Ja. Och det är också en grej. Man tittar på skor man bedömer resten av kroppen och allting. allt. allt. Alltså, vi bedöms utifrån allting. Och så kommer det att vara till den dagen hela planeten sticker i luften. Jag tycker det är så roligt det här med att du vet göra en grider journalisten och som är supervänster. Han klär sig ju ganska slashasigt. Gamla rutiga skjortor och lite ölmage som hänger. Och, ja, du vet, det här yviga håret. Och Han har ju varit väldigt noga med så, här: nej, jag, jag bryr mig inte dugg om jag ser ut. Men faktum är att jag är helt säker på att Göran Greider har väldigt specifika krav på exakt hur de här skjortorna får se ut och hur t-shirten ska sitta. och Även han är ytlig och bryr sig. Det är bara att han inte ja, men, erkänner det. Ja, men det är klart han gör. Han så. erkänner det på det sättet som han ser ut. Ja men precis, inte men jag tycker det är så det. fånigt med människor som säger- jag bryr mig inte dugg om hur jag eller andra ser ut. Bullshit, ja, men säger Men han brydde sig hur han såg ut- då hade inte han sett ut att han hade, att han hade den där frituren som man har. Då hade han bara klivit ut ur duschen och han får stället inte så där bara utom att kliva ur duschen. Ja, har du tror att han tupperar till och med? Ja, men det är klart att han fixar till sin frylla. Ja. han hans ovådade det, har blivit hans varumärke. Det går ju inte för honom att bara inte ha den- Nej, det blir ju fel men, vad händer med Kristina Lugn hon börjar platta håret liksom. det är jättekonstigt det funkar ju inte, eller att man börjar prata med normalt ja det, det, gör det blir också fel det, det här är ju deras varumärke absolut, du, jag tror vi är för överens, vi får lägga på helt enkelt tack, ja, vi gör det. det var ja. Där. ja, men det var trevligt ändå, ha en trevlig helg hörru ja, okej, okay. hej då ring mig på 0200 och prata om det här med eh, naturlig skönhet hej Camilla Är det jag? Ja. ja, nu är det du. Vad tycker du? Ja, vänta, jag har på högtalare. Ja, det är inget. Så. Nämntligen. Hej. Hej. Hej, Camilla Brink ja. Hej, Camilla eh, Brink. Vad tycker du? Hej. Jag tycker jag vi håller inte riktigt med all negativ... Eh, eh, ja. Du vill ringa och nyansera med lite. Men pajkastningen här nu på Aftonbladet, absolut. Eh, de säger ju inte, inte att vi inte ska använda smink. De säger inte heller att de kommer sluta använda smink. Det är ju liksom offentliga personer. Det är inte vanliga människor som de har tagit ut. Det är offentliga personer som andra jämför sig med. Som folk tittar på och säger så Wow, hon tänk om ändå kunde se ut sådär. Ja. Fast herregud, vad har de upplysa, jag vill sig här väl ändå? Med proffsteam bakom sig. Mm. Med försörer, sminkösa, med rätt ljussättning. Och speciellt på bild. Det är mm. retusherat för att fixas. Vi är mer det så de vill upplysa, att det ser inte ut så när vi vaknar på morgonen. Nej, men, mm. men det förstår väl folk, eller? Är inte det att skriva människor nej, lite på näsan? Nej, nej. Det, där är så, det där är lite, lite elakt att säga att folk förstår det. För att om du har varit med om det riktigt springer, det håller många gånger du säger att det retuseras och, och det fixas och sådär... Nej, inte för som själva verkligen svart på vitt får se hur det går till. Det är inte då som folk riktigt fattar. Nej, men där håller jag med dig helt. Problemet som jag ser, du får säga vad du tycker om det. Det är att de här mm. tjejerna de visade i Aftonbladet idag- Jag ser inte ens skillnad på hälften av dem. Om det skulle vara såna här riktiga skräckexempel eller någon ser ut som ja, att. de Ja, jag är håller med om det. Och jag tycker även att, är, lite att de som är de bilderna också som är osminkade, de är lite suddiga. Man ser knappt eh, de motentligt på de bilderna. man skulle ställa upp dem med en du vet, lysrörslampa. Helt osminkade, otvättade i ansiktet, lite så här flottiga ja, i håret. Det är inga, det är inga proffsiga jämförelser. Det är inga, det är inga riktigt bra bilder när du ska göra en sån här tryck att man skulle kunna som ansrängt sig bättre, gjort ett bra ett bättre jobb när det gäller att jämföra här, svart och vet. inte att hon själva skickar in från mobilen och man ser mer bröst på ena än på den ansikte liksom, det, ja. är, det är lite ja, men men, ja, men om, om vi säger exempel mm. um, som jag själv, jag är sångerska mm. och um, genom det här kommer jag i kontakt med toppfotografering, videonspelning och allt det här. Får ja. man vara med om det här? Mm. Och jag själv, när jag slog igenom, det var Dackefejden. Dackefejden, Över ja. ja. <laughs> en natt fick jag vara med om det här. Po, till att bli också då under den tiden en offentlig person. Ja. Och då är att jag stod i matkräm på konsern i Spånga. Och sen så uh, är det typ 6, uh, tjejer står bakom mig i 14-15-årsåldern. Uh -huh. Och de bara, det är Camilla Brink. Och han bara, nej, nej, nej, nej, hon ser inte ut sådär. Jo, det är hon. Nej, men slut hon ser inte ut så sådär. Uh. Och då var jag tvungen att vända honom och bara, wow. Vänta lite nu tjejer. Jo, jag ser ut så här utan smink, så som du känner. Uh -huh. Utan smink. Så att jag vaknar inte med en fön i håret jag går ut omkring med en karolavind och har ett är det, sant? Ska... Det, det det är inte så det går till utan det här är jag när jag vaknar och jag så går köpa mjölk nu på Konsum så ser jag ut så här men de tror och jämför sig och får dålig ja. självkänsla och bara Och jag vill se ut som hon gör. Men du tror att det mötet för dem blev lite befriande och även hon kan vara lite ful ibland, om man säger så. Det är garanterat. De kom till och med och tackade mig några veckor senare och bara vi pratade om det där och bara, wow att det tog dig tid. Att mm. de här frågar säga det. Och likadant ett annat ännu bättre exempel var fotografen som fotade min tredje singel och hjälpte på att fixa den här. Han tjuvlysnade på sin dotter 13 år som sitter i sin kompis i flickrummet. Ah. Och eh, kolla på eh, Veckor Och då var Jenny förlåtet på omslaget och hennes eh, kompis säger likadant. Och vad snygg hon jag Tänk om man ändå kunde få se ut så här. Ah. Och hans dotter svarar mest. Alltså, de ser inte ut så där. De har dugit in skinnbenen, har höjt ögonbrynet, säkert hennes överläpp. Om inte hon har tillräckligt med smink har de lagt på det efteråt. Så jag tror mig, och det är inte alla detta som lever. Med en fotograf, med en Nej, det är fotograf. klart inte. absolut inte är. Man... Där, där håller jag med dig. Jag, jag tycker bara att det blir, om det hade varit så att den här kampanjen nu, då, om vi pratar nu i Aftonbladet mm. hade varit verkligen osminkade bilder. Alltså när man ser mm. ordentligt att de har rynkor de har eh, missfärgningar alltså allt det där, du vet. Mm. Då, och de hade ställt upp dem i en professionell studio och fotat dem helt, helt osminkade först och sen fixade. Då hade jag kunnat förstå att det hade fått den effekten, men nu tror jag bara att det blir tvärtom att man känner så här hon är ju liksom Malin Gramer eller da Silva är ju jättesminkade lika snygga utan smink som med ja. och då får man ju ännu ja, men, mer ångest ja, men det, hon är ju typ hon är ju det också det är inte hennes fel men ni måste ju måste hålla med om att de säger ju inte att vi inte ska sminka oss nej det säger de inte men det, det blir inte ju inte lite sensmoralen att, att det är, man är lite så här man ska vara naturlig pratas det ofta om och jag förstår ja. inte riktigt vad det här med naturlig vad är det? Ja, nej, alltså nej, jag, går, jag går inte utanför jag går inte ens ner till konsum utan att sätta på mig lite snygg för min egen del för att jag känner mig piggare liksom. Uh -huh. inte där, ah, men Jag ska bara, jag måste göra det för att jag ska vara snygg. Så, nej. Jag gör det för min egen del och jag känner mig bättre och piggare och Jag, men men kan ja. du, du känner inte att du får en, en jobbig press kring det, att du måste Utan du, du mår inte säga psykiskt dåligt om du går till konsum utan smink Nej, nej, nej, nej, nej. Men det är bara jag väljer att du inte gör det Jag, jag, jag tycker det är kul också med smink mm. Och jag är även den som kan sitta och sminka med öppet överallt Jag tar upp dosen i baren och många tjejer kommer på att göra det. vad gör vad kan jag inte göra? Jag det här. Varför kan jag inte det? Eller Nej, men, för men, för man ska det? skämmas lite. Man ska, in, man ska här, gömma sig på toa och så ska man lossa som att man är naturligt. Sådär. Ja, men, men, jag har... Det är konstigt. Det är väl självklart att jag smink på mig i serie. För varför ska jag springa till toaletten för att jag vill sätta på lite concealer under ögonen? medan Jag sitter och pratar med min kompis i baren över ett glas vin. Så gör jag det samtidigt som de pratar. Och mm. Nu är blir lite hysfysisk över det. Varför det tror du att det är hysfysiskt då? Ja, men jag, det, det där är ju att liksom, du ska ju bara... som, du, som man Jag inte har mig. Som mm. jag bara ser ut så här. Men det gör jag ju inte. Och det kan jag stå för. Det mm. är en jättekonstig jätte grej. Även att det är jättekonstigt också att... När man, när man åker ut och på spelningar där mm. det... förväntar man sig att du ska se ut som du gör på din PR-bild... Kommer inte du att se ut som du gör, refuserad på de slaget, du ska i stort sett till likadan ut- då blir de besvikna. Mm -hmm. Ja, så det är jobbigt kommer... att leva upp till, kanske. Ja, och då har du, det jättepress jätte att hela tiden att du måste vara då handlar det om, du måste vara så jäkla snygg hela hela tiden. Annars mm. kommer de bli besvikna och de har köpt dig också. Och Då kommer du mm. ut som en offentlig person och då det är inte det ut som på bilden, ja, ibland kommer de i stort sett för jag råkar all ut för det men en del är det vi skickar liksom. Men gud vad hemskt. Ja, ja du, de, de, de kan skicka hem liksom. Men det är väl ingen modelltävling det är man ska ju sjunga. Nej nej nej men alltså, det är så ytlig värd och då kan man förstå de som inte är trygga i sig själva och kommer in i det här maskineriet att mm. de kan gå och tällskotta. Ja, men jag, om vi ska klubba någonting då, vi ska hålla med varandra Camilla. Mm. Det här att den här kampanjen är, det är ingen ond tanke i, i grunden. Men det blir nej. lite fel just när jag tycker det förlorar sitt syfte. Det blir nästan tvärtom när man mm. ser att oj, den här personen som jag ser upp till är jättesnygg utan smink också. Och så känner inte jag. Nej, nej men då måste jag även hålla med om att de säger inte att vi inte ska använda smink. Och jag tror att syftet är att offentliga har nu fått sms. Oj, oj, oj, men det hör inte Robin vi. Robin Hood. Eh, nej. Eh, det är lugnt. Robin Hood-signal, ja. Eh, nej, men alltså, grejen är där att det går ju inte ut på att, att vi inte ska använda smink, utan mer att de är offentliga personer och vill visa andra där ute att vi ser ut normala också. Inte får vi inte sluta använda smink. Det är självklart. Mm. Det, det kommer aldrig ske, liksom. Tack för att du ringde och moraliserade här på sig. Och normen... <laughs> <laughs> nyanser det, jag bara ska lite jag faktiskt med det lite med andra varför vi blir hackade på tjejer ja. än killar jag tror faktiskt att vi kommer alltid vara lite mer intressanta än killar och det, det, det är därför det skriver mycket mer om oss än om män det, det är mycket roligare att, att hoppa på oss och då kommer vi att få leva med det ja eller så bara säger vi fuck you allihop ja, det Gemensamt. jag tycker folk är för dåliga på att säga fuck you ibland man kan säga mm, det på ett trevligt sätt you. också för man kan le lite säga fuck you mm, fuck du, har det jättebra tack Camilla Okej. hej nu måste jag ju så googla Camillas gamla musikvideos bara för att se här, för att, för att få en bild eh, i huvudet igen 0200 ringer du mig Cissi efter pausen och snackar mer om det här med så kallad naturlig skönhet och Aftonbladets nya kampanj Osminkad som då ska visa våra svenska TV, kvinnliga tv-stjärnor utan smink och titta, de ser minst ut som de är också människor, de är inte så här hubbottar 0200 11, 12, 13 är numret fortsätt ring så svarar jag efter pausen 101,9 Radio 1 Radio 1, Cissi Wallin Jag heter Sissi Valin och vi pratar om det här med Vacker utan spackel Är det så att smink Är ett, framförallt ett tecken på Dålig självkänsla Att man är en svag person Och jag tycker ofta de här typiskt kvinnliga intressena Förminskas till någon form av så här. jag börjar gå i terapi Ut i skogen istället Det ena behöver väl aldrig utesluta det andra Jag tror att jag kopplar in Robert, hallå Robert var inte kvar, då skiter vi i det. Thomas, hörde du mig? Ja hej. Hej Thomas, vad tycker du? Jo, vad bra att jag kom in. Ja? Jag lyssnat. Du, du pratade med en kille nyligen. Mm. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Nej, det var många som har ringt, men vad, ja, vad, men vad han, tänker han, du på? Den sista killen, du pratade med två igen, men innan det så var en kille. Och ni pratade om en massa viktiga saker mm. eh, som eh, kanske inte kommit fram i de tidigare samtalen. Och det är här liksom att det är ganska naturligt. Va vad menar du då? Det är naturligt. Ja, så om man tänker på att vi människor, vi har en massa instinkter. Mm. Vi har beteenden som är liksom präglade sen, som dyker upp, som kommer upp i, inom oss och som vi liksom försöker anpassa till det här samhället. Mm. Och, och så, om jag personligen ska säga, och jag menar en, en tjej som har sminkat sig väldigt mycket och ja, var hon är, så kan man tänka, aha, ja, och så kommer jag till jobbet nästa dag och så har jag par på, på mig. Och så vet jag det, att ja, det är alltid någon som ser att jag har på diesel på mig. Mm, de är ju dyra där precis. Nej, men... men är jag lika förstår då? Ja, jag förstår är jag helt lika... enkelt. Är jag lika billig då? Ja, kanske mm. är jag där, då. Men det. Men det här beteendet att vi liksom vill synas, att vi vill, att vi vill väcka uppmärksamhet, det är väldigt instinktivt, det är väldigt naturligt. Mm. Mm. Och sen hur vi anpassar det till, till dagens samhälle... Ja, det är väl... Vi, vi lever i ett fritt samhälle. Men jag menar, vi, man får vara den man, man är. Mm. Man får tycka och tänka och man får ha vilka sexuella preferenser om de är inte olagliga som man vill. Liksom. Men ibland så tycker jag att den här äh, diskussionen hamnar mycket i att aha, kvinnor liksom, de ska visa sig. Aha, och så varför, varför gör de det då? Tycker de om det? Eller är det för att de säljer? Eller... Nej, men det ligger mycket instinkt. Det är det jag mm. menar. Absolut och, och, och det här med mm. tidningars sätt att, att, att, att, att ja, hålla koll på det här. Liksom, här ja, forna tidens här tidningar och bilder och allting. Liksom. Det är liksom fokuserat på, jag menar mannen har ju andra attribut än att slinka sig. Ja, visst. Ni har ju, om man säger normativt så är det ju att en man ska gärna vara lång och lite bredaxlad ja. och vältränad och det ena med det tredje, men det finns ja. ju massa ideal som, ja. som alla förväntas följa. Det väl. är mycket saker du och den här killen när ni pratar. Mm. Men, liksom, men grunden till det ni sa, det är liksom instinkter. Vi är, vi är liksom varelser. Vi har mm. det här med oss ifrån eh, varför vill kvinnan att mannen? jag för att hålla kvar honom för att föda barnen. Mm, det ja, det är väl 100, väldigt instinktivt. 100-300 000, 000 år gammalt. Liksom, det finns så mycket instinkt i det här. Och sen är det frågan om vad gör vi med det i dagens samhälle? Hur menar du? Alltså, om vi Tycker du att ja, liksom, vi inte... Ja, men det är väl klart. Alltså, någon kanske tycker har vad billig han är, här ner, vad billig hon är för att hon spinkar så mycket, vad billig han är här för att han bara går med märkeskläder. Det spelar ingen roll, men... Billig, det är väl dyrt, men jag förstår vad du menar. Ja, ja absolut. är dyrt, men liksom där bakom finns ju en människa. Mm. Det tycker vi, för, din poäng att vi, fördö, vi är för fördömande. Ja, vi, vi, vi borde inse, vi borde, vet, vi borde tänka att vi vet varför vi beter oss så här. Mm. Alltså, vi borde ägna mer, lite mer åt att se att ja, så här är vi som människor. Det mm. finns anledningar till att vi beter oss. Det här är ingen enskild människa som beter sig så här och väcker uppmärksamhet i tidningen och bla bla bla. Nej, det här är liksom, det här är, så här är vi människor och jag tycker det är bra att du poängterar det för jag, jag kan känna så här jo vi är slavar under massa normer, men jag tycker ibland vi förminskar vår egen vilja också för att jag tror att väldigt många människor vill ju det är inte så att alla är förslavade lobotomerade liksom så här, åh jag vill egentligen inte sminka mig eller, eller raka huvudet eller vad jag nu gör, men jag gör det i alla fall för att det förväntas, alltså, många människor tycker nog att det är kul och snyggt och jag tycker ja. inte vi ska reducera det till att de är så här, slavar under idealen jag tror inte att det Nej. är så enkelt men nu så finns det en liten grej här nu. Då. Jag håller med dig och jag tycker precis som du egentligen. Men så tänker du på uh, min 18-åriga styrdotter. Hur ser det ut i handfatet, hur ser det ut på dörren? Med allt smink, med allt... Uh, och det ser för jävligt. Ja, jag förstår att det är just den biten stör dig. Alltså, alltså så kommer man in i liksom, vad betyder det här för unga människor som ska växa upp i ett samhälle? och ta åt sig trender ta åt sig allt det här. Vi vuxna som kan, kan säga att ja, men vi har lite insikter Ja, vi vet vad det här beror på. Ja, människor gör sig, människor gör så. Vi accepterar det. Det är helt okej. Okay. Och så unga människor som inte vet egentligen vad livet är frågan om. Som inte vet att ja, jag är en människa här och jag har de här instinkterna med mig. Jag har den här rollen i världen. Mm. De liksom blir fångade av saker som de inte fattar vad fan är frågan om. Och så ska någon tjäna pengar på dem. Och sen är det det i titeln och datten. Alltså det våra barn lider av att vi vuxna bara lever ut våra instinkter på något sätt. Eh, nu, nu var det lite hårt där. Nej men det var lite filosofiskt också. Eh, jag, ja. jag förstår vad du menar. Men Tack! De fattar ju inte det här som vi vuxna fattar. Att liksom, vi får vara eh, generösa. Folk får vara som de är. Liksom. Men det är väl också att man inte har skaffat sig ett kritiskt tänkande. Det tar ju ett tag innan ja, det kommer. Men, men, det för vissa kommer det de, aldrig. De, de blir ju så fångade så mycket i det här. Kanske istället för andra saker som är viktiga i världen. Mm. I livet. I sambaron. Och jag lyssnar mycket på Eva också. I det här mm. att, att liksom uppleva världen. Vad är, det, vad är det viktiga? Men det ena behöver inte utsluta det andra? eller? Nej. Men det finns ganska mycket av det här ytliga som tar överhand, mm. som pressar på ungdomarna. Absolut, jag och, håller jag med om. Och, och, och, Balansen är väl bäst, eller hur? Mm, okej. Okay. Men det var det jag ville ja, säga. Ja, tack för ditt samtal. Ha det bra. Trevlig helg. Hej då. Vi tar en liten nyhetspaus, hörni, och sen ska jag plocka in fler samtal. Men det här ytliga, det är så paradoxalt att vi skäller så mycket på ytliga grejer samtidigt som de flesta av oss är jävligt ytliga själva. Och det är så jobbigt att småtjejer redan i fyran vill börja använda smink och BH. Ja, vem har de fått det från, kanske? Dig som morsa, eller någon annan vuxen som har gjort det. De läser i tidningarna. Vi kan ju faktiskt påverka mer än vi tror att inte bara skylla på samhället utan vi är ju samhället, vi är vi som skapar normerna upprätthåller normerna det här är lite klurigt men jag gillar diskussionen den är viktig, ytlighet kontra någon form av såvurm för det naturliga nu finns det till och med så här smink, du ska ha hårfärger där det inte ska synas att du har färgat håret eller sminkat dig men ändå har gjort det för att det på något sätt ska vara lite finare att vara naturligt fejkat då naturligt. Men det säger man ju inte snygg. 0200 11 12 13 ringer du mig efter pausen. Du lyssnar på Sissi Valin i Radio 1. 101,9 Radio 1. Radio 1 Sissi Valin. Jag håller på här för fullt att slå ihjäl myten om den så kallade naturliga skönheten som oftast proppas på oss tjejer att vi ska vara så där helt ofixade, vi ska lägga noll tid och pengar på vårt utseende men vi ska ändå se ut som så här den ljuvliga girl next door med perfekt hy, perfekta tuttar och helt ja sådana liksom hår som i en välla reklam ungefär, när, när sanningen ofta är en annan att de flesta kvinnor jag känner i alla fall lägger ganska mycket pengar och tid på sitt utseende inte mest, i alla fall kanske när man blir äldre tror jag för att man eh, mår dåligt annars utan för att man tycker att det är skoj men man är också såklart en slav och det ideal det är jag med, jag, jag skäms inte över det, jag tycker att jag är snygg utan smink jag är snyggare med Jag tycker inte jag är ful utan smink. Jag kan skoja lite om att jag är det- men jag går inte runt och har så här ångest- och vill typ skära mig i armarna- för att jag är lite blek och trött utan smink. Liksom. Men det finns ju många som är det. Där, och där tror jag inte att det rätt väg att gå är- som Aftonbladet gör idag. Att ha någon slags här hurtigkampanj- med några svenska tv-kändisar- där de säger- kolla, vi kan vara osminkade också- och vi är också människor. Och titta, vi kan också ha en påse under ögat ibland. För att de här tjejerna är ju de facto skitsnygga ändå. Jag tror att bananer i lag eller vi då dödliga som inte ser ut som till Dede Paula. Vi får, liksom, vi får bara mer ångest av att se den här bilden på henne osminkad när hon är precis lika snygg som när hon har smink på sig. Och man ser typ ingen skillnad. Vad är poängen då? Det blir bara motsatt effekt. Vill du prata om det här med naturlig så kallad naturlig skönhet med mig, Sissi? Och varför du kanske också tycker eller inte som, som jag tycker att det har blivit tabu att vara ytlig kring sitt eget utseende, alltså att man, man ska liksom inte få gilla att lägga pengar på det och fixa det. Jag vet inte hur många gånger jag har hört så men lägg de här pengarna du lägger på frisören varannan månad eller nagelförlängning eller fransförlängning. lägg dem på, på typ köp mat jag bara, ja, det gör jag också det är inte så att jag tar sms-lån för att fixa naglarna, det kanske finns de som gör men så jävla korkad är det jag inte. Jag tycker det är roligt jag tycker det är kul med yta det är en härlig kontrast till, till resten av livet som är så jävligt ibland 0200 12 13 ringer du och pratar om det här ämnet med mig gör det nu vi ska se om vi har någon med oss jag tror att vi har Olli, hej! då! Hej, är det Olli? Hej, hej, t -t -t. hej vad tycker du? Jag, jag har en uppfattning om den om vi står till exempel kroppen som en instrument ja man kan säga jag är inte kroppen jag använder en kropp Och bakom kroppen finns en innehåll. Och det är ja. innehållet som är primärt. Det är den som ska utveckla sig. Mm. Man kan tänka en exempel om man äger en bil och putsar och servar. Och, och, men kör inte alls bilen. Det är samma som att underhålla en kropp utan att använda att mentalt innehållet ska utvecklas sig. Genom att använda den mm. redskap som vi kallar för kropp. Vi förstår, men vad är din poäng då med det här? Poängen är att uh, när man utvecklar innehållet då uh, man uppfyller syftet med sitt liv på något sätt. Och blir medveten att kroppen kan vara snygg och fin och man ska undershåla men inte bli besatt av alla de handlingar och uh, mål mm. på något sätt. Som det men, men tycker du att det ena behöver utsluta, jag inte eh, Olli, det ena behöver inte utesluta det andra. Man kan ju vara jätteintresserad av att läsa om politik och allting och historia mm. och så här, Men man kan fortfarande tycka att det är jättekul att sminka sig. Ja visst, man kan göra men jag säger man ska inte bli besatt av det. Nej, nej. Det, ska bli det är väl dumt något. att bli besatt av någonting. Det verkar ja. jobbigt. Ja, man ska inte bli besatt av det och sen bli medvetet. att Okej, okay, jag kan bli sminkad, men jag kan utan smink klara mig. Jag kan ha muskler, men utan muskler jag också duger. Det spelar ingen roll. Jag ska inte ge så mycket vikt på det. Nej, förstår det är, vad jag menar. Ja. Man, man ska hellre tänka att det är lustfyllt och roligt än ett krav. Press och ja, krav. Ja visst. Ja, Tack för din poäng. Ha det bra. Ja, så bra. Tack. Hej, trevlig helg. Lena har väntat länge. Hej, Lena. Ja, men Nu fick du vara med. Det var lite mycket folk som ringde här. Va ja, jag förstår Va det. Vad tänker du? Eh, eh, jo, nej, men jag tänker att eh, de här bilderna, eller de här kvinnorna, utan de här bilderna blir ju... I Aftonbladet bara... menar du när man visar sig ja, osminkad? Ja. Det cementerar ju bara liksom, den här fixeringen vid att utseendet är viktigt. Mm. För, jag menar, för det första så ser de ju inte ut som normala människor gör när man för sig i och springer till tunnelbanan. De ser ju skitsnygga ut. De, ser, de är ganska lika varandra egentligen. Ja, det är ju de ingen slump att och... man får jobb på tv. Det är ju inte bara för Nej, att man är det... duktig. Det är även för att man är snygg. Men det är ju ingen av dem som jobbar med mode eller fotomodeller. Så att deras profession har ju ingenting som är kopplat till ett utseende i det. Avsnittet. Nej. Nej, så det, det liksom känns som... Ja, de förstärker ju bara liksom, bilden av att utseendet är viktigt i alla sammanhang. Mm. Och så här skulle det se ut speciellt. Liksom. Det hade varit kul om de hade plockat fram en bild på en man som var osminkad. Eller, eller, eh, eller så här svenska kändismän sminkade. Det vore roligt. Ja, ja men precis. Och det, och det var det jag skulle komma till. att, att Jag tror att det, det som skulle behövas göra är ju att värdera upp det- Som är kvinnliga intressen. Som att till exempel sminka sig. Mm. Då är jag säker på att då skulle män också hänga på. Och våga. Det är därför inte så många män sminka sig. En del gör det, men fler skulle göra det. Och då skulle också liksom, den fokuseringen dämpas på något sätt. Mm och det, det, kan man ju ha, det kan man ju se genom de här modebloggarna som har skapat sig liksom makt på nätet, mm. genom att liksom höja värdet på ja, allt som har med mode, eller om det nu är att fixa naglar, eller vad det nu är här. Ja men det är jätteintressant Lena, att säga det, för jag, jag sa det förut, jag säger det gärna igen, att de här om vi säger stereotypt klassiskt kvinnliga intressena då som är mm. ja, men sminkkläder, mm. alla tjejer gillar inte ja, det, men ja. fler tjejer än killar ja. tror jag fortfarande de nedvärderas, medan typiskt manliga intressen då, man ska vara stereotyp sport, teknik. Det är inte alls ytligt. Jag menar, det är väl fan lika ytligt det Att hålla på och lägga tusentals kronor på någon så här wifi-anläggning. Eller betala och se en fotbollsmatch för flera tusen. Det är väl inte bättre? Ja, nej. Men det värderas högre. Ja, exakt. Och, och, det, och då använder man sig då av det i en... en, en... En diskussion till exempel med en kvinna som sitter och ska försöka diskutera hennes profession. Vilket har hänt mig många gånger. Helt plötsligt så kommer en kommentar om utseende. Och varför? Jo, för att då har de makten att förminska mig. Genom att prata om mitt utseende. Det är inte liksom en, en komplimang egentligen. Nej. avbryter hela liksom. Och det är det den här, här Aftonblad bilderna gör. De förminskar kvinnan igen liksom. Mm och jag förstår att de inte har haft tanke att göra det och det är en bra tanke men fel tanke, gör om, gör rätt Men tycker <laughs> du att det är alldeles för mycket det ska inte ens vara, tycker du då fokus på, man ska inte ens skriva om det så sminkad eller osminkad alltså och värdera ja, jag, det jag tycker, Då skulle de ju ha valt fotomodeller som såg helt rise ut på morgonen eller någonting, några som jobbar med det liksom. men jag, mm. jag tycker, jag, jag skulle i, i av dem de har valt ut som sportreporter man har gått långa utbildningar liksom. det är klart det är jätteroligt att vi bekräftar för studien men det kanske skulle jag höra hemma i modetidning då, eller ett annat mm. sammanhang då, då skulle jag bli ganska besviken att liksom, i allmän utbildning så fortfarande liksom, att jag står i hårrullar innan jag ska liksom, min känning få mig att Få lite fokus i media. Ja, jag tycker du sätter huvudet på, på spiken där. Tack Lena, det var värt att vänta ja. på ditt samtal. Ha det bra. Ja, ah, bra. <laughs> Okej. Okay, Trevlig hej helg, hej då. Hej. Ring mig du också och prata om det här med... Jag tycker Lena satte huvudet på spiken. Du kanske inte alls håller med, men det här med yta och att... Faktiskt, jag kan komma in lite på att de typiskt vad ska vi säga, kvinnliga intressena nedvärderas ganska mycket. Att det är ytligt. Jag gillar till exempel att jag samlar på märkesväskor. Så mycket pengar har jag inte, så jag har råd att köpa miljoner. Men jag köper typ en dyr väska om året. Och dyr menar jag pff, allt mellan 3 000 och 10 000. Och det är väskor som jag kommer kunna ha livet ut. Till skillnad från en bil så tappar de inte i värde så fort jag tar ut dem från butiken. Och det är jättemånga som tycker att det är jättekonstigt när jag pratar om det. Jag skryter inte om det, men jag är öppen med i fall någon frågar, vad är det för väskor du har? Ja, ah, din Alexander Wang kostar 9000. Då är folk så här, men det tror jag inte att jag. Jag trodde inte du var så ytlig. Men vad då ytlig? Du är väl också ytlig som har, vad kostar de här jeansen då på dig? Vad kostar din bil? Vad kostar din lägenhet? Det är lite så här, vissa saker är okej okay att lägga pengar på och vara ytlig kring, men andra saker är så här nej, men de pengarna kunde du ha lagt på något bättre. Och att det just ska vara så där, varför är mitt intresse mindre värt, inte mitt enda intresse, jag har massa jag gillar politik och historia och vetenskap och liksom mat och massa grejer, men köpa dyra väskor är ett av mina intressen, varför ska det nedvärderas? 0200 11 12 13 är numret. Och det jag återkommer till mycket här är att tjejer då som sminkar sig och tycker att det är roligt eller kanske vill göra det för att känna sig lite snyggare vi ska på något sätt ses som svaga och att det är, sådär, det är lite finare att vara en tjej som aldrig sminkar sig för då är man minst trygg i sig själv på riktigt bullshit, vad tycker du? 0 200 11 12 13 ringer du och det är många som ringer, vi ska se att vi tar nog in Gunnar hallå Gunnar hallå, hallå. hallå vad tycker du? det är Gurkan här hej Gurkan Jag tycker jag har väntat 45 minuter på att komma in. Och Det är ju som man får eh, Rysningar när man sitter och väntar. Så ja, länge. men det är den som väntar på något, vet du. Ja, det är för, för att prata med en sysselsättare. Får man vänta länge? Ja, det är nej, det. Jag, det, ja, jag, jag gör mitt bästa här och snabba på, men ibland är det många som ringer. Vad tänkte ja. du på, det är kul. Vad tänkte jo. du på Gunnar? Jo, jag tänkte på det här med smink. Vet du vad jag tror att när de uppfann sminket. Ja. Det, det var strax efter de uppfann spegeln. <laughs> ja, det, så kan det nog vara Jag har ingen koll på Där när de uppfann min poäng, spegeln i för sig, men... Där har vi en poäng va Ja, visst Ja, men det, det var min tanke Du satt 45 minuter och väntade för att säga det Det hedrar grej. dig Ja, sen en annan grej som eh, En väldigt vacker kvinna som, som jag såg på tv igår Så ja. var det, hon, hon eh, Jag vet inte om hon är sminkad eller inte Men nya eh, Vad heter det, eh, Nobelpristagan äh, no Marouma. ja precis jag tappar helt hon, bort mig litteratur exakt vansinn, vansinnigt snygg var hon ju. ja jättesnygg Och hon var ju 86 år gammal men otroligt otroligt vacker. jag vet inte om hon var sminkad men hon var i alla fall vansinnigt tjusig ja tack för att du gav mig namnet där när jag fick affasi. ha en jättetrevlig helg ja, tillsammans dig, ja. Nu har tillsammans samma dig Sisse Nu har du fått en, en, en gullig fin kramhälpning Ja tack här. tack Ja har det gott <laughs> Okej samma He Hej Hejdå. då 0200 13 Yvonne hallå Ja hej Hej Yvonne vad tycker du Ja hej Ja jo jag tycker att det kan vara trevligt med just det här med färg och yta yt, yt och sånt där I vissa tillfällen och sånt Men det jag mest tänker om när det gäller smink Så är det ju alla kemikalier vi utsätts för mm extremt mycket kemikalier väldigt mycket allergier och sånt där som som man kommer in i väldigt tidigt i ålder utan att riktigt veta vad det är man får gå till helt enkelt. Mm, absolut. Det har ju blivit mycket, mycket bättre. Jag använder till exempel bara, i stort sett bara mineralsmink eh, köper så mycket ekologiskt sensor. ibland kan man inte vara så politiskt korrekt men jag tänker på att allt man smörjer på huden kommer ju gå in i blodet så är det ju. Är det det. Eh, gör Huden äter upp en 40% av det vi smörjer på oss och sminkar oss med. Och därför tycker jag att det är bra om man är intresserad av smink och skönhetsvård och så här, att just läsa mycket om det. Det finns jättemycket bra information på nätet. Det finns hur mycket bra naturliga mm. produkter, alltså när jag säger naturliga då, som innehåller inte massa kemikalier som helst. Jag brukar smörja mig med olika oljor till exempel, naturoljor. Ja. Alltså olivolja, chia -smör -olja, jojoba jojobaolja och sådär. Det är skitbra, men folk har inte så bra koll alla gånger. Och då är det ju bra med... Med upplysning, att man kan, göra jätte, man kan göra fantastiska ansiktsmasker med bara avokado och lite salt och lite ja, det, honung. Du kan göra egna huskrämer med lite olivolja och bivax eller liknande sånt så får du lite fastare. Och som inte kostar en tiondel av vad de här dyra köpekrämerna gör. Nej, visst är det så. Men det är väldigt få som gör det. De har är ju väldigt lätt att köpa sina saker på ICA eller apoteket eller liknande. Och tänk man att jo, men det här måste göra bra saker för att det är på apoteket. Men det är ju fortfarande... Mm. Li, lika mycket kemikalier, det är ofta. Mm, absolut. Vi utsätts ju så för, ja. för mycket för kemikalier ändå. Det är ju en massa gifter i plast och i vår mat vi ja. äter. Och i kläder. Så menar, börjar man tänka på det där så blir man ju helt galen. och får man ju flytta ut i skogen och börja tova sin egen ull. Liksom. Odla ja, sin egen... Så det, det går ju liksom inte att gå över styr mer. Man får ju försöka hitta en lagom nivå. Men då är det ju... Man får välja sina saker, men just smink är ju sånt där man oftast använder väldigt mycket dagligen och alltid. Mm. Absolut. Hur tänker du då? Sminkar du det inte alls då eller kör du bara vissa grejer Jag... eller...? Jag kör nog, dels så försöker jag väl ha en hel del ekologiskt och, och det är lilla jag sminkar med. men sen så är jag väl, utav andra anledningar så sminkar jag mig inte så ofta, utan mest i fest. Jag har en hy som inte riktigt gillar, de flesta sminkorna, så ofta, flesta att det blir smidigt i ögonen och sånt där. Sen så tycker jag att det är hiskigt jobbigt att tvätta bort skiter på kvällen. Ja, jag vet att det är skittråkigt. Du, eh, tack för ditt samtal, ha en jättetrevlig heligvån. Ja. Okej. Ja, Hej. Hej. Och givetvis ska vi konsumenter bli, även vi som använder smink, bli mer medvetna om vad det är vi stoppar i oss eller har på huden. Det är väl helt självklart. Jag tycker det är så roligt när så här någon, någon kvinna gråter ut i avtombladet och säger: Jag köpte en ansiktsmask på HN för 19,50 eller finns det inte 50 år eller 19 kronor och jag fick värsta allergichocken bara. Nej, men vad konstigt att du fick problem med en mask som kostar 19 kronor. 0,200. 11, 12, 13 är numret. och ringer till mig. Sista racet nu efter pausen. Häng kvar. Radio ett. Radio ett. Sissi Vi kör sista racet här innan helgen. Sen ska jag sätta mig i en bil upp till Hälsingland och vara helt osminkad hela helgen. För, ja... Kanske inte hela helgen, men svärmor och svärfar skiter jag faktiskt i om hur de tycker jag ser ut. Men annars så är jag såklart ganska brydd om att vara snygg. Eller snyggare kan man säga. Och det är väl en fin balans det där. Jag är ganska trött, Cissi Valin här i Radio 1 för övrigt, på att det tas för givet att kvinnor då som gillar att sminka sig måste per automatik tycka att de är jättedåliga och har jättefula och har världens sämsta självkänsla utan smink. Jag vet många tjejer som sminkar sig av samma anledning som jag, för att det är kul, för att det är lustfyllt, men också för att man tycker att man är snyggare med smink än utan. Man vill liksom förhöja de bra, eh, vad ska vi säga, yttre fördelar man har fått. 0211 1213 12 13 ringer du till mig och pratar om den här naturliga skönheten, för nu kan man ju faktiskt tro att det är 1997 eller någonting för Aftonbladet kör en eller 93 kanske, Aftonbladet kör en kampanj nu som heter osminkade hashtag och där 17 stycken svenska tv-kändisk visar sig utan smink och syftet är väl gott så sådär, man ska få den vanliga pöben och känna åh, även den här jättekända tv-programledaren är jätteful utan smink- problemet är att de är ju inte fula vare sig med eller utan smink och jag tror att det här bara skapar ännu mer press än gör någon form av nytta 0200 11 12 13 är telefonnumret Helena hallå. Mm. Helena ja, Helena. Ja, det är jag. Hej! Hej, Cissi. Vad tycker du? Det var, ja, nu ska vi. Men jag tänkte på det här med kosmetika. Och eh, det är en urhållig företeelse. Den har ju förekommit, herregud, kan gå tillbaka 7000 år. Bland eh, civilizationens du vet, första variationer i... Man har alltså perioder. hittat lämningar så långt tillbaka med ja, smink, ja, eller vad ska jag nej, säga? Du har, ju, du har ju målningar, hedonister, gamla... Mm. gamla jag menar inte smink, men att de på något sätt smyckade sig. Absolut! Ja. De använde kolpennor, de använde eh, oljor, de smyckade sig i ansiktet för att ögonläppar, eh, tatueringar, förekom bland naturfolk, det kan gå hur många Årtusen som helst. Kanske mycket längre. Men när man säger att civilisationen är bara 10 000 år. Så om mm. man backar långt bak in bland naturfolk, då kan det ju gå... Så det är en uråldrig förkläst. Och jag är med på att... Jag måste säga att kvinnan är ju ett smycke. Och tycker en kvinna att hon vill använda kosmetika för att göra sig vackrare, så... Jag, är inte mannen också ett smycke eller? Han får inte vara med där. Han får gärna vara med. Han är ju ett stort smycke. Men han är så i förhållande till kosmetika. Ja, jag förstår vad du menar. Mannen är ju alltid... Jag menar, han är ju stilig och har ju sina liksom, attribut. Men, ja. Men jag tycker inte att kosmetika är någonting som man behöver negligera. Man jag håller med. Man göra det att kvinnor som känner att de inte är attraktiva nog och att de blir betraktade bara för sitt utseende skull. Det handlar ju väldigt mycket om dina egna personliga begränsningar och dina egna personliga egenskaper. För jag menar, du kan väl lägga på kosmetika... Min, min mormor och mamma sa något klokt. Mm. De sa att det handlade bara om att när de ville gå ut, det var ju den tidens anda, Om vi backar till mormors tid talar man 30 40 år, mamma 50-60. Mm. Och där var det bara att liksom borsta se hår, kanske du upp det. Och sen tog man lilla pudret som man dämpade ner lite och fick lite blekhet för allt det har alltid varit attraktivt bland kvinnor. Mm. Apropå det där som eh, historien, så är ja. blekheten och färger, ögon, mun. Men hur som helst, och sen tog det lite läppstift. Mm. Och sen gick du upp på stan och så äger du världen. Du kände dig snyggast och ballast i hela ja, stan. Du ja. behövde inte vara en förtryckt kvinna. Du behövde inte känna dig utnyttjad. Och, alltså, de kvinnor jag träffar som var fantastiska människor födda 20, 10 och vidare. De har ju haft enorma platser och funktioner. Det är hur man förhåller sig. Ibland mm. betraktar jag det här att göra sig till offer som kvinnorna gjort. Jag är historiker och när jag tittar på... Kina's vilka starka kvinnor du har, som har haft enormt inflytande i historien. Mm. Så vi har satt oss, hur vi? Om vi talar om folkloristiskt, då blir det mycket mycket seder och tradition. Man hade inte råd och förutsättningar. Men kosmetikerna har varit en Man satt ju på arsenik. Man ja, 15, det var tack, 16, det var delighet efter förut. Jag bara, gift, vad heter det? Ja, jag ja. kommer inte på... Ja, precis, arsenik hade man ju som puder, ja, det var ju inte så, så bra, du kanske. och giftiga blödväxter, för att göra så vackra. Och man var ofta medveten om riskerna. Mm. Men alltså, det, skönheten var... Det var ju någonting såklart som rika kunde uttrycka. För att, det menar, det är inte konstigt. De som levde i lyx och flärd och hade mm. mycket tid... Och vi uttrycker det mycket då i underhållning och nöjen. Men alltså, mm. om du går till naturfolken, där har du inte alls att det är någon rik klass som på något vis måste framhäva sig. Där har du storheten att vara kvinna. Mm. Och det är en del av de här stammarna då som fortfarande finns kvar. Nu får du rätta mig om jag har fel här i historiken, men mm. det är ju ett absolut. matriarkat, alltså att det är kvinnan som bestämmer ja. väldigt mycket. Ja, urgamla stammar, fantastiska stammar, speciellt i Afrika, där det är absolut stor makat. Mm. Och har pågått i denna västerländska civilisationens påträngande dominanta kultur och inflytande så har de bevarat det här. Mm. Helena, vi ska lyssnar lyssna på dig hur länge som helst, men du kommer Ashberg, du får ringa igen. Nu fick vi en helt gratis historielektion om det här med smink och skönhet. Tack snälla. Och jag är med på noterna helt syssig vad du sa. Ja, men jag, jag tycker det var väldigt intressant att lyssna på det också. Jag ha en jättebra underbar, helg. Okej. Okay. Ha en underbar helg. Tack. Samma hej då. Ta en jättetrevlig helg men lyssna på Ashberg först och sen andra program här. Du kan även lyssna via appen om du har i, tråkigt i helgen. Eh, vi hörs på måndag igen. Ha en jättefin helg. Hej 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.